Méterekkel arrébb, legalább két, két lépéssel. Hát figyel, a... gyorsan ő fut, ez elég kérdő. Nem valóbb, hát, hogy villám gyorsan <gül> fut? <gül> is hidd, hidd el, a villám sokkal gyorsan még búsaim voltál is. Eleben az rá magyarázat, és ezt a The Online nevű nagyon jó fotóblogírja, írja, hogy a villámok azok valójában csapnak kétszer ugyanoda, sőt, van olyan, hogy két-három-négyszer ugyanoda csap le milliszekundumok alatt,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 Igen? Értem. Egy után cikévé változ, hogy hogy ilyen retrográdan ír. Van, no, az nekem csak most tűnt fel. Ugye? Hogy ez, ez se kapott egy új, új számjegyet. Az a helyzet, hogy nem egészen ez van, amit a Gazmond, mond, mert hogy a, a filmstúdió azt, azt továbbra is 20th Century fox nak neveztetik, hanem a, a Fox Entertainment Group, group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 Ja, sőt, ez az egy annyira új, ez június 28-án alapították ezt a, a 21st Century fox Aha, így van. Örület. Na jól van, nem, nem ez a legfontosabb hírünk ma, hanem a következő. De mit, hogyha valami ilyes, mint már viccelődtünk volna az előző adásban, nem? Nem um, légy. Egy záróján, hogy a, hogyha megnéztek majd, hogy belinkeljük az adásnapló, még egy, egy fél mondat, akár akárhanyadik századi fox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 a kis házadnak visszatölti a áramkörébe a derítő. Az már inkább ilyen. Igen, amikor ezt nagy tételben csinálod. Igen, igen. sörözők nem működhetne a dolog. És amikor lemerül az egész és egy pislákolni a fények, hogy nem szól akkor gyorsan két-három benyomít ez a harc. Nem, olyankor akciós alakod a sört, egy kicsit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 a T9-es prediktív szövegbevitele, megnyomsz egy billentyűt, és azt majd ő fogja prediktálni, hogy a három elérhető karakter közül melyikre gondoltál, ezt a következő megnyomott billentyűkből fogja ki találni. Mondjuk egyébként egy billentyűt megnyomni ezen, vagy három karakterin, az is piszok nehéz, de lehet, hogy nekem vannak nagyon vérsli ujjaim. Én nem tudom, szóval én nem meg egy, egy olyan, olyan billentyűt alkalmazásban, aminek a neve el van gépelve. Oh. <síthat> <síthat> <síthat>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 úgy elég gyors már, eleve egy szótáralapú dolog, tehát nagyjából jól tud tippelni, hogy mit akarsz gépelni. Hogyha bennézel a tudsznak a, a helpjébe, kint van az internet, akkor nagyon sok nyelvet kérnek tőlük, tehát most erősen arra kell ráfeküdniük, hogy elkezdenek szótárakat gyártani. Hát, vagy megvásárolni. Hát, Igazán, diból, szerintem gyártani nem kell, mert hogy a beviteli mód az valóban a nyelvi,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 mint a, amit én használok például, amikor mintát rajzolunk a billentyűzetre. Te swipe-olsz, ugye? Hogy én swipe-olok. Hát, valami ezek közül én azt mondom swipe Van egyébként egy negyedik egy megoldás is. Addig digitálás. Ah. Amióta, nem, amióta, igen, uh, amióta Nexus 4-en van, ilyen hatalmas, nagy méretű készülék, azóta semmi gondol, nincsen a, a Siba-akverti,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 A, a telefonmenüje megegyezik a régi Nokia menüvel, a külső kialakításra igényesebb, és sokkal pazarabb. Képzeld, hogy én nyolcartassa várva Snake ezel a jártón. <híns> <híns> Csodálatos. És akkor két rosszabb csináltalember a rossz től... képogtad, vállaladat. De tök jól, mert nem veszed sokat. Amik, az igaz. Csak átnyújtod. Ó, srácok, persze vegyetek belőle balmabort.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 a search is related to NSA London, NSA fund London, Casual Relationships London, hogy azt a Neszély, az azt is jelentett, hogy no strings attached, és így nagy elvadul lett szó. Azért azt elmondom, hogy valamit elkaptak a, a NSE-s barátaink nekünk. Egyrészt kiürítették a, a szomáli követségeiket nagyjábok két héttel ezelőtt, mert a gonosz légiójának különböző alkadás vezetőinek a telefonhívását hallgatták leállítólag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 De értem, a, érzem az értékét. Érzem, hogy mit szerethettek benne ti Tényleg végül mennyi pénzért került el a... A kéten, héten egy cikket arról, hogy ö, fél millióért kívültetnek egy luktafelejkált. Nem tudom, néztem, mennyi értelkelt el végül? Ö, 600 ezer volt a végső ára neki. Csak úgy volt a licitek. Ment rá négy darab licit a, a végén, és tényleg, ahogy a sósúr mondta,